Периферійне скидство – скотарсько-вершницьке скидство. У своїх кочівках з худобою, у своїх воєнних походах і грабіжницьких наїздах воно денаціоналізується. У певній своїй частині туранізується, у певній іронізується. Як швидко відбувається процес подібної денаціоналізації, втрата своїх етнічних рис периферійною верхівкою – і завойовницько-грабіжницьких походах, ми це знаємо з прикладу варягів, нормандських князів і їх дружин 9-10 століття. Протягом двох поколінь вони вже загубили в Києві свої етнічні варязькі риси, а протягом трьох цілковито урвався їх зв'язок з метрополією. Варяство князів і дружинників розплилося без жадного сліду в іншо-етнічному середовищі. Немає сумніву, скит Орач краще зберіг свою давню етнічну індоєвропейську основу, ніж царський скит, кочовий скотар і вершник. Осілий хлібороб менше піддавався діянню тих факторів, що позначилися на суспільній верхівці, не лише периферії, але й метрополії. Осілий хлібороб був більше етнічної і культурної відпортий, ніж населені городищ, куди безпосередньо й прямо приходили впливи з периферії. Скиторач не туранізується і не іронізується. Він повільно еволюціонує протягом цих тисячі-півтори тисячі років. Він застійно і кволо зберігає ті риси, які тубільно маса населення України не була після катастрофи, що розможувала трипілля от Усатівського городського Після терпілля. Додаймо, що походи в Зауралля або на Іран не зачіпали безпосередньо скитські маси, хліборовську людність на Дніпров'я. Це, як зазначалося, були походи не народні, а приватно станові. Скітов рач не був зацікавлений у цих походах ні безпосередньо, ані опосередньо, врач не був зачеплений імперською завойовницькою політикою скотарсько-вершницької верхівки скитів. Вона нічого не змінювала в його долі, вона його не збагачувала. Походи на Ніневію або Алтай були походами вершників. Він, орач, не міг взяти в них участи, бо він був піший, в жилах його дітей, не текла кров бранок, захоплених у горах і долинах Алтаю або в містах Ірану. Він не брав участі в рабунках вершників. Як про це надзвичайно яскраво розповів Геродот, коли перед скитами повстала погроза нападу на Україну, персів і Дарій, прагнучи помсти, почав загрожувати скитам походом на них, хліборовська людність воліла лишитися осторонь від цих змагань. Ця боротьба не обходила їх. Перси мстили за напади на Іран, що це обходило їх орачів, коли вони ніколи на них не нападали. Коли вершники-воєвники почали апелювати до мас, закликаючи їх до оборони, народи з Китії виразно вказали на чужі, ненародницькі цілі тих воїн, які спонукали Дарія рушити зі своїми військами через Балкани і Дунай в Наддніпров'я. Вони, орачі, відповіли так, як відповідає кожен орач. Його обходить лише те, що торкається його ближчої громади – і його близьких царинних односельчанських інтересів. Якщо б Дарій, прийшовши на Україну, почав палити і руйнувати їхні селища, то лише в такому разі вони повстали б. Перед скидством лежало три шляхи, один на схід, другий на південний схід і третій на південний захід, на Алтай, на Іран і на Балкани, Через посередництво грецьких колоній що густою мережею в гирлах Великих рік вкрили північне взбереже Чорного моря. Заєминне з Туркестаном або з Іраном було безпосередніми взаєминами, з Туреччиною – опосередненими через посередництво, як сказано, цих грецьких колоній. Скидство Скотарське вершництво України випробувало всі три тут означені шляхи – шлях в Азію, на Алтай, його зв'язках з монголо-турецьким світом, шлях в Закавказі на Іран у зв'язках з іранським світом і нарешті –